Die se wat net aanhou blaf. Aanhou blaf. Aanhou blaf. Hondjies se en al blaf hulle weer. die hele dag weer. Die kykies is mos veral bang. Ver hulle bang. Ver hulle bang. Die kykies is mos vir bang want die hondjies wil hulle vang.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 'n Hartlike goeiemiddag aan almal wat ingeskakel is. Dankie vir aan groep 2 wat elke week ons program vir ons om 4:00 so paslik inlei. 'n Hartlike goeiemiddag ook aan uh, al ons hondeliefhebbers, ook wat uh, gereeld inskakel om sommer net meer te hoor van die vierpootvriendes se doen en latte en ook om te hoor wat 'n mens van elke honderras kan ver verwag alvorens jy dan so ras in jou eigen gesin verwelkom. Nou, was het laas week oor die labradoerlgezels. Oorspronklik ontwikkel om hypoallergene gidsonde te wees, is die eerste beplande kruisings van poedels en labradoerretrievers een slim en gesellige hond wat nie net uh, geaardheid het, wat is, geskik is vir gidsonde nie, maar ook laagietingsjas. Nou terwyl die baster nog nie consequent resultate behal het in pels of temperament nie, is hulle baie gewild en liefdevolle honde. Nou hierdie week gesels ek oor die Engelse Springer Spaniel. Hulle slim en gretis, gretig om te behag, hulle het baie stamina, ideaal is jy een ja, hardloper is natuurlijk, hulle is ook liefdevol en kalm, Nou ok, voor ons dan aangaan met die oorsprong en die geskiednis van die oude, of och, nee, <laughs> amper dink ek aan die Old English Shepherd Dog. Nee, hier is die English Springer Spaniel. Kom ons luister gauw na uh, Winchester Cathedral The New Awardable Band. Hier kom my en hy sê, Winchester Cathedral is uh, the new wordable band uh, en yeah. ja, kom ons stap aan met die program ons praat vandag oor die English of die Engelse springerspaniel nou hier kom ons by sy geskiednis die, die Engelse springerspaniel kom van die spaniels wat so ver terug as die 1500s as jachtmaats in Engeland gewild was Uh, spaniels is beskou as honde wat uh, wild opgespoor het. Aanvankelijk is uh, al die spanjule gekruis en daar is uh, slechts uh, op volwassen lengtes ondersky. In die 1800s het die hertog van Norfolk, in die uh, spaniels beginne belangstel en sy eie lijn ontwikkels. Anvankelijk die Novel, uh, Norfolk Spaniel genoem en nou die Engelse Springer Spaniel. Die Engelse Springer Spaniel het, uh, baie, uh, wel, het iets wat uh, uh, gesky in veld, uh, dit beteken nou jag en uh, skouleine, maar die honde kan albei doen. Die meeste Engelse Springer Spaniels is vandag gewaardeerde familielede, wat soms die kans krij om een bykie te gaan jag. Nou, met oorwinnings in die best of show, of die best in show, by die Westminster Kennel Club competitie, en sluit in die eerste skou van die uh, nieuwe millennium, is die gewildheid van die Engelse Springer Spaniel bestem om te groei. Hierdie onse persoonlijkheid, Nou die Engelse Springer Spaniels is geteel as tamelijk nauw werkende jachtmaats en het een sterk begeerte om by mense te wees en om te werk. Energieke en levende honde, hulle het een redelike hoeveelheid intelligentie en is redelik makkelijk om op te lei. Die meeste Spaniels het een herwinningsdrang, die behoefte om te fetch, Die, wat hier die stokkie gooi en moet omgenhaal, en die Engelse springerspaniel is geen uitsondering nie. Hierdie drank kan leid tot kou probleme, as die hond verlangt hy alleen gelaat word. Socialiseer Engelse springerspaniels recht van die begin af, met anderonde en mense. Al is die meeste redelijk uitgaande en vriendelijk, die meeste Engelse springerspaniels springer doen... Uh, nie goed met kennels of sittende leefstijle nie. Grawe kan een probleem wees met een verveelde hond. Ja, ek geloof baie honde, daar is prou om dit te doen. Nou, om, samen met om te leef. Oké, okay, die Engelse springerspanel is een redelike makkelijke bewaarde hond. Te veel lekker na je kan tot vetsig lei, Dit is honde wat die beste vaar met baie oefening, het sy jacht draf o, o, met jou om, o, of oefen in behendigheid. As intelligente honde is hulle die gelukkigste wanneer hulle met jou werk en uh, hulle reageer goed op opleiding. Engelse springerspaniels word dikwels gesien wat uh, meeding in jacht gehoorzaamheids en behendigheidstoetse. Hierdie honde is gehaard en leef dikwils tot in hulle tienerjare. Engelse springerspaniels kan verbaasend baie goeie waghonde wees wat een harde alarm blaf en tenminste een mate van beskerming bied. Hulle vaar goed met kinders as hulle samen die kinders grootgemaak word. Hierdie honde doen die beste met vroege socialisering en opleiding Een paar van die Engelse springerspaniels kan tevrede wees uh, of, ja, om bankartappels te wees, uh, wat keltspethetous ne, maar die meeste verkies om actief te wees. Dit lyk of Engelse springerspaniels hou van waterwerk, sovel as landwerk, en kan door plasse water of dan modder aangetrokken wees. Versorging kan een bietjie van 'n las wees met 'n uh, Engelse Springer Spaniel, alhoewel hierdie honde uh, minder werk verg as die kleiner neefs. Die meeste eienaars knip hulle Engelse Springer Spaniels ten minste ietwat en sny beslis om die bene, voete en oore. Die kousnit vereis 'n vaste, vaardige hand met die knippers. Daaglikse borsel van die jas en 'n lang rok Of ja yes, dan, is behoordelik of is belangrik om knoisels te voorkom. Wekelikse skoonmaak van die oore is belangrik. Nou, 'n geharde energieke en redelike intelligente hond, die Engelse springerspaniel is uitgaande en vriendelik, maar moet steeds van die begin af soos jy die seer en opleiding hee. Ook die temperament en persoonlijkheid. Nou, springerspaniels is vernoemd na... Uh, die manier waarop hulle spring tijdens wildjag en hulle is gelukkige honde met een goeie synverhiemor Oplettende en liefdevolle Engelse springerspaniels maak wonderlijke familie troeteldiere en ten, uh, doen goed met kinders ook Ten spuite van hulle werksachtergrond is springers geneig om goed met ander troeteldiere oor die weg te kom behalwe fools wat hulle instructief sal jaag. Hierdie mense liefdevolle honde sal vreemdelingen verwelkom en aandag uh, van amal verwag. Springerspaniels geniet jou geselskap en moet nie lang alleen gelaat word nie. Nou hulle uh, uh, uh, opleiding en uh, die oefening wat hulle nodig het, nou met energie om te spaar het die Engelse springerspaniel Baie dagelikse oefening en stimulasie nodig om hulle gelukkig te hou. Die opleiding van die hond is uh, springerspaniels. Is hulle moeilik om op te lei? Hooe vlakke van intelligentie en gretigheid om tevrede te stel beteken dat die springerspaniels vinnige leerders is, wat relatief makkelijk is om op te lei. Die springerse jacht, jachters wortels beteken dat hulle instructief uh, beveelig gehoorzaam en altyd gretig is om te gaan. Dit gesê, springerse intelligentie en energie beteken dat hulle makkelijk verveeld kan raak. So kort, uh, prettige sessies, sal opleidings selfs vermakkelijk, vergemakkelijk. Gretig om te behaag en hoogs intelligent, springers is geneig om makkelijk op te leie. Kos is 'n goeie motiveerder, so maak seker dat jy paar oefen bederfies gereed het. Hierdie speelseraas sal ook goed goed reageer op speelgoed as 'n motiveerder. Springers word maklik verveeld, so 'n lang herhalende oefensessie sal teenproduktief wees. Hou hulle sessies tot so 5 of 10 minute op 'n slag. Oké, okay, nou voor ons daar kom om hulle gelukkig te hou, kom ons luister eers gou weer na Wikiliandros en myne vriende sing die trame. Ek neem aan dit met my vriende wind wees. Kom ons luister wat sê sy. Hy, en dit was toen nie, my friend, the wind nie, dit was dreams are good friends, uh, as soos dit vertaal word, myne vrienden sind in de trauma, trauma is drome, ja, yeah, my, uh, my dreams are good friends, when you alone nie. Um, ok, ons stap aan met die program en ons is bezig om te gesels oor die Engelse springer spaniel, en uh, ja, sover het ons een hele paar dinge gehoor van hulle, kom ons sê, kyk, wat moet een mens maak om hulle gelukkig te hou? Nou, springers hou nie daarvan, om alleen gelaten word nie, en kan hulle angst vir die lastige blaf bekend maak. Jou springer sal daarvan hou om buiten te wees, maar maak seker jou tuin is veilig om heen, om enige ontsnappingspogings te vermaai. Omdat hulle altyd geregeld is vir aksie, raak springerspaniels makkelijk verveeld, so maak seker dat daar staptyd en speeltijd gewarieerd is. Oefen springerspaniels benodig dageliks of elke dag minstens twee uur, sy fysische oefening. Springers hou daarvan om te swem en hulle is een goeie manier, dit is een goeie manier om hulle fiks te hou en hulle fiks laat blij en hulle gewruchte te ontwikkel dit is uiter intelligente ras so baie geestelike stimulatie is belangrik om jou hond verstand in top konditie te hou Sp nou uh, uh, speelikies wat mens kan speel springerspaniels is altyd gretig om uh, te gaan uitblink in behendigheidsopleiding uh, waar hulle energie kan spandeer en terzelfde tyd hulle niewe tricks kan vertoon Nou, hoe sorg mens vir hierdie hond, I mean, die, die jas en die pels, en uh, hulle is waterdig, weerbestand en dooringdig. springer jas is niks uh, dien nie, multifunctioneel nie. Springers het een dubbel laag, wat beteken dat hulle een korter isolerende onderlaag en een langgolvende boelaag van die haare het. Dit is ‘n matige vergietingsras so wees voorbereid op redelike gereelde versorging. Om 'n gesonde warboelvrye jas te handhaaf, borsel jou springer twee of drie keer per week met speciale aandag aan die veerachtige oore bors en bene. Vanam so aan die achterkante van die bene, ne? die hare Daar is wat hulle noem die eh uh, vere van die hond. Nou gebruik ook versorgingstyd om te kyk na uh, verknoppe en knoosse, as ook enige oorprobleme waartoe spaniels geneig kan wees. Maar daai ore wat so hang, dit is 'n broeiplek vir onheil, soos hulle sal sê. Um, ja, oké. Okay. Nou Uh, die voeding van hierdie specifieke hond, honde ras. Die Engelse springerspaniels is geneig om maklik te wees uh, wanneer dit kom by die voedingtijd en is nie kieskerig nie. Hulle hoë energiepersoonlikheid persoonlikheid of persoonlikhede vereis een proteïenbeleide dieet. Springers is mal daar om te kou so droge koos word aanbeveel dat sal ook help om hulle tande skoon en gezond te hou verdeel voedingstye in twee maaltye per dag. Wanneer jy wanneer uh, wat om te weet voordat jy Engelse Springer Spaniel koop of aanneem? Ja. Uh, voordat jy een koop of aanneem, hier is een paar belangrike dinge om te onthou. Springer Spaniels is geneig om goed met ander honde en troeteldeer oor die weg te kom, maar is nie geskik vir huishouding, waar hy voels aangehou word nie. Springers is hoogintelligent en energie, en uh, benodig baie oefening, stimulatie en verskydeneidaktiviteite in hulle levens, so sorg dat jy die tyd het om dit vir hulle te gee. Dit is een ras wat makkelijk vir ter kan raak, en uh, om hulle lang alleen te laat kan scheidingsangst, sowel as vernietigende en ontwrichtende gedrag Kies Kiesig gelicentieerde en betrouwbare Engelse springer Spaniel Taylor as jy een hoentje wil koop. Lucy's Law bepaal dat ‘n nieuwe hoentjes of kykies direct van 'n teler gekoop of uit redding aangeneem moet word. Derde partijverkopers is nooit aanbeveel nie. Hulle geem ons nie om wat hulle teel nie. Hulle teel vir die geld. Nou soos alle honde kan uh, Engelse springerspanels aan verskyd net gezondheids toestanden lei. So kyk altyd nou keerig na die veerts in een kindige dekking wat uh, verskaf word wanneer jy rond kyk vir een trotel die versekering, aangezien nie alle polisse die is nie. Engelse springerspanels is energieke vriendelike honde wat gelukkig is om in die veld te jag of verweer in die park te gaan uh, uh, rondhaardloop, met een indrukwekkende spoed, en uithouvermoes die springerspaniel, een spel vir hierse speeltijd. Hier is een paar interessante feite, oor hierdie uitbindige ras. Hulle is vernoem vir hulle jagstijl. Engelse springerspaniels is geteel om jaghonde te wees. Hulle is specifiek gebruik om wild te ontbloot, of te bespring. Nou, uh, wat beteken het, uh, dat, uh, dit beteken, dat voels uh, in die vlug, sou gejaag, so dat uh, dit, dan, uh, sou uh, geskiet kon word. Engelse springerspaniels kan ook wild gaan haal, al is het in die water, hulle hou van water. Springers en kokkers, uh, was vroeger die self terras, die kokkerspaniel en die springerspaniel, Hulle was die selfe ras. Springerspaniels en kokerspaniels was vroeger die selfe ras. Een werpsel oinkies sal uh, volgens grote gesky word. Die kleine ronde is aangewees as kokerspaniels, wat een soort voel, genaamd die houthaan, gejaag het, uh, gejaag het. En die grote ronde is uh, as springerspaniels aangewees. Dit was met uh, eerst met die draai uh, van die 20ste eeuw, dat springers en kokers, as aparte rase aangewees is. Nou, alhoewel, hulle daal nie in die 16e eeuw die naam Springerspaniel genoem het nie, is daar baie skilderije van honde, wat soos die Engelse Springerspaniel en like, lyk, uit daar die tydperk. Daar is twee verskillende types Engelse Springerspaniels, eh, uh, die couch potato, die bankpatat en die veldwerker. Alhoewel die AKC, dit is die American Kennel Club, standaard. nie die twee types verskynie, uh, is daar een paar belangrike verskille. Die bankpatat type is ontwerp vir vertoon en in die skouring, so hy het nie een langer dikker rok uh, met vere nie. Uh, so hy het een lange rok, ja, met dikker veere, en, uh, en ja, meer veere reg rondom. Die veldtype is ontwerp vir jag so hy het een lichter rok en een gedokte stert. Ek weet, in beteilande is het nou teen die wet om sterte te knip, jy mag nie meer ons stert knip nie. Ehm, um, Asse ras het 'n Engelse Springer Spaniel die derde meeste beste uh, in skoutoekennings by die Westminster Kennel Club Dog Show gewen. Met 6 titels van Engelse Springer Spaniels agter Scottie Terriers wat 8 uh, het en Wire Fox Terriers met 14. Nou dit is Best of Show. Jy weet is die uh, daar is verskillende rasse wat teen mekaar uh, meeding maar as jy al die rasse by gooi, kies hulle een winner daaruit en dit is in hierdie kategorie waar die Engelse Spring Spaniel al 6 keer die titel gevat het in die specifieke uh, Westminster Kennel Club Dog Show. William O. Wallace was die bevelvoeder van die Skotse leer tydens die eerste uh, wereldoorlog oor die Skotse onafhankelijkheidsoorlog terug in die laat 13 dertiende eeuw. Wallace het blijkbaar een troetel met die naam Merlin gehad, wat uh, saam met die bevelvoeder in die slag van Stirlingbrug ingerei het in 1297. Jo. Uh, ja, alhoewel dit te vroeg so wees om Merlin as Engelse Uh, Springer Spaniel te klassificeer het Wallace byna seker een Spaniel besit wat ontwikkel so word tot die Engelse Springer Spaniel. Baie bekendes besit uh, die, die Springer Spaniels, George W. Bush het die Engelse Springer Spaniel gehad met die naam Spot en George H.W. Bush het een gehad met die naam Millie. Ander bekende springerspaniels, eienaars, sluit in prinses, prinses Grace en Oprah Winfrey. Nou, algemene uh, gezondheidstoestande van hierdie hond, soos alle rasse, is Engelse springerspaniels geneigd tot sekere toestande en die kese van betrouwbare teler of aannemingsorganisatie moet die eerste stap wees om een gelukkige en gezonde hond te hee, om aan jou te leverne, om jou te help, om meer bewust te wees en voorbereid te wees op die algemene gezondheidskwesties. So hulle, welk uh, opduik terwyl jy nou die hond het, is hierdie inlichting saamgestel oor die gezondheidskwesties wat die mens die meeste in Engelse springerspaniels heet eh uh, uh, uh, teekom oor versteurings soos alle honde is 'n springerspeniel vatbaar vir verskeie forme van velprobleme want dikwels die vel in die oor by be ook beels die oorkanaal kan geïrriteerd raak deur parasiete allergie of infeksies en springerspeniels is veral geneig om grasnade in hulle oorkanale te laat vassit Irritasie kan leid tot een toestand genaamd otitis, wat bloot ontsteking van die oorkanaal beteken. Dit veroorzaak een intense jeek, wat daartoe leid dat die hond sy kop gedierig skit, sy oore klap en dit met sy achterpoote krap. As die otitis as gevolg van die allergie is, is behandeling nodig vir die leeftijd van die hond. Nou gewrugsprobleme Grote rasse, soos die springerspaneel, kan geneig wees tot heep- en ellenboogdisplasie. Dit ontwikkel wanneer die bene, wat die heep- en, of ellenbooggewrug vorm, abnormaaliteite ontwikkel in die kraakbeen, wat die oppervlak van die gewrug tot stru strukture daaromheen beklee. Dit leid tot die ontwikkeling van artritis, wat weesend as styfheid vooral nadat hy geleed en uh, onwilligheid om te oefen, op trappe, op en af te gaan, langtermijn behandeling of chirurgie sal nodig wees om die hond actief te hou. Knoppen en groeisels, soos alle honde, kan springers, spaniels, massas, knoppen en groeisels ontwikkel in die laafvet, vel en spieren wat hulle lichaam bedek. Dit kan fratte, cysts, absesse, lipomas of uh, gewasse wees, soos uh, mastcel uh, gewasse. Nou mastcelle is uh, normale vetcelle, felcelle, wat, wat honde help om trauma en skade te reageer door uh, histamin vry te stel. Hierdie cellen kan echter soms repliseer in een ernstige type gewas wat een mastcel gewas genoem word. Hulle verskil baie in groote en vorm, maar die meeste neem die vorm aan van een eenzame knop op die vel. Lipomas is goedaardige, nie kankerachtige, starig groeiende vetterige knoppe, Oor algemeen hang uh, behandeling af van uh, die grote ligging en precieze aard van die knop, maar behals byna uh, altyd chirurgiese verweidering. Nou oké, okay, nou voor ons by die kruisligament siektes kom van hierdie onderras, we gaan ons gauw luister na, uh, kom ons vat Tony Christie en hy spraat van the most beautiful girl in the world. Hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did not, you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm What I had done I stood alone In the cold gray dawn I knew I lost My morning sun I lost my head When I said some things Now come the heartaches That the morning brings I know I'm wrong But I couldn't see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 sê Tony Christie, hy sê hy sorry, hy het iets gesê wat hy nie moes gesê het nie, the most beautiful girl in the world. Right, ons stap aan, die hond onderbespreking is die English om um, um, persé kakkespaniel, uh, springerspaniel. Nou, kom ons by die, ons is nog ons steeds bezig met die verskillende siektes wat hierdie honde Uh, pring voor is. Die kruisligament siekte, die kruisligamente word binnen die krieggevig gevind en hou dit stabiel. Kruisligament siekte beteken dat hierdie ligamente starig rafel en swakker uh, word met die tijd kan ver, vererger. Behandeling vir kruisligament siektes is gewoonlik chirurgie om die kniegevrug help stabiliseer. Soos alle honde kan springerspanels ook uh, artritis van hierdie toestand ontwikkel. Langtermijn behandeling is dikwels nodig om hulle actief te hou. Irine nare kon in contentie Irinare inkontentie beskryf toestande wat daartoe leid dat die hond beheer verloor oor wanneer hy of sy uh, moet irineer. Eritrale, svingtermechanisme, uh, uh, onbevoegdheid wat soos een uh, lekkende kraan is, is die meeste algemene oorzaak van irinare uh incontinensie Alhoewel dit soms reën honde affekteer is dit uh, die die uh, algemeenste by wyfies wat uh, gesteriliseerd is wat nie te sê is uh, dat alle gesteriliseerde wijsies incontinent sal uh word nie Medikasie om, uh, of 'n baie selde chirurgie word gebruik om USMI Dit is nou die toestand te bestuur, so die hond actief en gelukkig kan bly. Kijk, die Engelse springerspaniel in een oogopslag, opgesom. Die Engelse springerspaniel hondenras, um, hy is gekies as tamelijk nou werkende jachtmaats en het een sterk begeerte om by mense te wees, en om te werk. Hulle groote, uh, die uh, gewigreeks, is uh, die reenkies, is hier so by 18 tot 23 kilogram, en dit is uh, toevallig precies die selfde by die tewe. Die hoogte by die skof, al twee mannikies en wiefkies, reens en tefies, hulle is 45 tot 50 centimeter uh, hoog, hier by die skof natuurlijk gemeet, die kenmerke is floppie oore, dit is natuurlijk vir hulle, die verwachtinge van hierdie hond, energievlak, baie energie, langs levenheid, 12 tot 14 jaar, neiging om te kwail is matig, neiging om te snork is laag, neiging om te blaf is laag, neiging om te grave is laag, die sociale aandagbehoeftes hy is hoog, hy is geteel vir voels uitsoek en erwinning daarvan as jy geskiet het. Die jas is medium lengte en regheid. die kleere is swart of lever met wit, blauw of lever bren. drie kleer, die rooi brein en wit. Oor hulle versorgingsbehoeftes is matig. Klub erkenning die American Kennel Club eh uh, klassifikasie uh, hulle onder sportief en die uh, United Kingdom Club klassifikasie uh, plaas hulle onder uh, gun dog geweerhonde jaghonde. En die voorkomst is algemeen, hulle is daarom redelijk vol op hierdie honde. Die Engelse springer spaniel is een medium hond wat wissel in hoogte vanaf 45 tot 50 cm in gewicht 18 tot 23 kg. Hierdie hond is een stevige een vir sy groote met heel wat been en groot poote. Die Engelse springer spaniel het die klassieke spaniel voorkomst vir hond en groot en expressieve oor, een mate gesnoed met 'n definitiewe stop, die stop is nou die voorkop, ne? van die boopunt van die kop, tot waaruit uh, gaan naar die nees toe, daar is die stop aan die voorkop, lang langhan, hangende oor, met een mate van veere, die langere gehare, wat op die oor verskyn en achter die poote, en gedokte stert. Die lippe kan lang wees en kan by sommige honde tot kwail lei. Die hond is die langste van die spanjoelrasse met een redelike hoeveelheid been om rove grond vinnig te bedek. Die Engelse springerspanel het 'n medium lengte rok wat plat of golvend kan wees. Ekstra haare is op die oorrande, vere kan uh, die achterkant van die al vier bene en op die boors. Die kleren wat meeste gesien word, uh, word is uh, lever en wit of uh, swart en wit. Maar drieklerig is ook uh, vari variaties daarvan. Nou, net om omdat ons vandag soe, vroeg klaarmaak uh, met die springerkokkerspaniel gaan ek uitspeel met twee plate, ek sê vir julle dankie vir die saamluister julle moet een wonderlijke week verder geniet en indien daar een onderras is wat jy graag meer van sal wil hoor, voordat jy dit aanskaf, wees seker om die ras aan te beveel vir het toekomstige program Oké, okay, ek speel uit met die twee liekies wat ek gesê het en die eerste ene is The Seekers en hulle sê The Carnival is over van 1867 en dan sê die uh, Atomic Kitten, Hooligan, You can make me Hooligan. Lekker dag vir julle verder en, uh, doen en doen wat julle uh, geniet en geniet wat julle doen. See you later, Heligator. Uh, hier kom die Seekers. Say goodbye.